Sotoa, bon, ba, martxan da, baina, bon, ez da... Urte txarratou e, kantitatea inaldetik, eskasten da, eta... E, beha gaude, 2008-2010, urte bat izan dain. Bi, bi urte txarrukantou, hanua saltzen da, baina kantitatea beti falta da. Aro txarrainatik, e, kantitatea tipitu da, e, primadera gaiztoa, guda gaiztoa, eta... Espero, ba, urte unbat izan dain. Guai eartienu ukantu. Somay tup tes, bigia ostokak uh, aitzazko apaltzen. Arno beltza bon, de, eta bispeiduk tebean tozaltzen maitira o bada itzineko urtetakoa bana e, tipituko da. Tipitzenai da, ha? Zuzendaria kamiatu du, e, e, eh joan joantsau eta bergia hasia da, we dila il était parète, eh. Agero baditu proieduatzu e, shotoa e, berri zarra berritzeko, ano ano iteko ta, bakiena txikitzeko ta bat proiekt handiatzua